Дафна Дюморіє Прима. Огрядний пан нетерпляче чекав у коридорі. Капелюх сунутий на потилицю у роті сигара. Вийнявши масивний кишеньковий годинник, він сердито тупнув ногою. Послухайте. загримів він весь коридор. Я не звик чекати. Ви доповіли міс фабіан, що я прийшов? Чим тут усі займаються, чорт забирай? Швейцар боязко зиркнув на нього. Перепрошую, сер, ще кілька хвилин. Будьте ласкаві, нагадайте своє прізвище. Тисяча чортів цей телепень навіть не впізнав його. Він кинув на швейцара спопиляючий погляд і трохи помовчав, щоб той краще усвідомив значущість відповіді. Пол Гейнс, зверхньо промовив він і відвернувся. Сходами на швидку руч спустилася налякана костюмерка. «Прошу, сер, проходьте». «Ну ця хоча б знає, з ким має справу. І поводиться відповідно. Підлесливо. Бог свідок, як тільки він прибере театр до рук, одразу змінить увесь штат. Швейцара першим звільнить». Він важко рушив слідом за костюмеркою, похитуючись на ходу, мов вгодований індик, і кидаючи попіли сигари на підлогу. На порозі гримерки він зупинився, широко розставивши ноги і навіть не потрудившись зняти капелюха. Вона поправляла перед зеркалом волосся, але одразу ж повернулася і з жалем вигукнула. «Ах, чи зможете ви мене пробачити? Я змусив вас чекати. Ці нестерпні кінематографісти не дають мені хвилини спокою. Знову манять до Голлівуду і обіцяють неймовірні гонорари. А ще Луїс Гейм 20 хвилин тримав мене на телефоні». Вона зробила невелику паузу, щоб її слова стигли закарбуватися в голові відвідувача. впівголоса кинула якесь незначне зауваження костюмерці і знову звернулася до нього. «Втім, це не стосується наших справ. Прошу вас, сідайте. Тут такий безлад, вибачте. Самі розумієте, п'єса так довго не сходить зі сцени. Зараз нарешті даємо останні спектаклі». Перш за все хочу сказати, що вчора подивилася ваше нове ревю. Неперевершено, просто неперевершено. У мене немає слів. Давно не отримувала такого задоволення. Які дівчата, яка постановка? Ви геній, цим усе сказано. Іншим до вас як до місяця. Вона недбало знизала плечима. Жалюгідні потуги тих інших могли викликати лише презирливе здивування. Він і намагався приховати задоволену усмішку. Значить, їй сподобалося, хм, правда, Луїс Гейм йому не рівня. Розумна жінка розбирається, що й до чого, і виглядає приголомшливо. От тільки прекрасна ні ній замало, ланцюжок на шиї і все. Йому хотілося бачити її в діамантах. Так, шоу вдалося? прогуркотів він, випускаючи її в обличчя хмару диму. Ось що значить виховання. Вона навіть рукою не махнула, щоб розвіяти дим. «Жоден антрепренер у Лондоні не витрачає на постановки більше грошей, ніж я», – продовжував він. «Дешеві другосортні вистави, халтурні декорації, я цього не визнаю». Вона співчутливо закивала, погоджуючись із кожним його словом. «Не вкладеш грошей – не чекай прибутку», – заявив він. «Ось моє правило, і я від нього ані на крок не відступаю». Якщо ми об'єднаємо зусилля, то поставимо цю п'єсу на найвищому рівні. Я про це подбаю. Не треба мені дякувати. Він підняв угору свою масивну долоню. Ви ділова жінка і чудово розумієте користь від нашої співпраці. Можете не сумніватися, голубенько. Успіх вам забезпечений. І купа грошей на додачу. Вона не одразу відповіла. Пихатий бовдур. Як він із нею розмовляє? Наче з жалюгідною початківицею, який вперше випав шанс пробитися. А в театрі він узагалі нічого не тямить. Уміє лише підбирати тямущих людей, а що грошей у нього кури не клюють. Ось і весь секрет. Просто пощастило, а оточення відкрито підлищується до нього, хоч і цінує лише його багатство. Вона без відкинулася на спинку крісла, приголомшена його щедрістю. «Ви найчудовіша людина з усіх, кого я знаю», – тихо промовила вона. Він подивився на неї, виняв сигару з рота і нахилився до неї всім своїм громістким тілом. «Зараз я вам дещо скажу», – почав він неспішно і переконливо. «І знайте, я мало кому це кажу, бо догодити мені непросто». Він витримав паузу, ніби даючи їй час підготуватися до приголомшливої новини. «Ви мені подобаєтеся», – нарешті мовив він. «Дуже подобаєтеся. Ви не ходите навкруги. Ви дивитеся людині прямо в очі і кажете їй правду. Я сам за правду звик рубати з плеча. Якби ви були мені неприємні, я б не церемонився. Через мою прямолінійність у мене багато ворогів, але я нікого не боюся. Хай знають». «Чого їм від мене чекати?» Кажуть, нині в моді вислів «Прямий, як Пол Гейнс». Тож, якщо комусь треба почути правду про себе чи про когось іншого, ласкаво прошу до мене. «Ах, як я вам заздрю! Це така дорогоцінна якість!» Палково вигукнула вона, перервавши його тираду. Рідкісна сила духу, чудова байдужість до людської думки. Втім, їхні думки, як і вони самі... «Ця театральна братія мало що варті, чи не так?» У «Мене майже немає друзів. Лише мої книжки і моя донечка». Сумною усмішкою вона обернулася до фотографії на гримерному столику, водночас непомітно сунувши за коробку з пудрою знімок знаменитого боксера. «Ви унікальна жінка. Дорога!» – продовжив Товстон. «Інакше б я тут зараз не сидів». У мене цілий оберемок ідей щодо театру. Я впевнений, вони б вас зацікавили. Розумієте, я свого роду ідеаліст. Який же він докучливий. Вона короткома поглянула на годинник, ніби ненароком прикривши очі рукою. Розкажіть мені швидше все детально. Я маю намір докорінно змінити нинішній стан справ. Атмосферу в театрі давно пора оздоровити, гаркнув він. І я не заспокоюся, поки цього не досягну. Я почав зі своїх ревю, і те саме зароблю з театральними п'єсами. Хочу, щоб ви знали, мої постановки найкращі в Англії. Вульгарності я не потерплю. У новому ревю немає жодного рядка, який міг би змусити глядача почервоніти. Але це ще не все. Моя мета значно серйозніша. Я вирішив покласти край безчинствам, які творяться залаштунками. Досить брудних інтрижок, досить таємних романів у гримерках. Я не заспокоюся, поки не вивідаю всю підноготну приватного життя кожного актора і акторки, які на мене працюють. Я вичу, що з театра весь цей непотріб. Я людина впливова, і якщо серед артистів знайду когось із заплямованою репутацією, «Зроблю все, щоб його шлях на лондонську сцену було перекрито». Він відкинувся на спинку крісла, зморений власним красномовством. «Ви абсолютно праві», – негайно погодилася вона. «У мене не такий сильний характер, а я багато на що заплющую очі. Мені завжди заважає думка, що я можу накликати на когось неприємності». Задоволений її відповіддю, він знову пустився в міркування. «Я радий, що ви належите до небагатьох актрис, які не заплямували свого імені розлученням. Я знаю, ви овдовіли, але навіть якби ваш чоловік був живий і здоровий, ви б навряд чи дали йому привід. Хтось мені казав, що років п'ять тому вас часто бачили з Джоном. Джоном, як же його прізвище? Він ще покинув дружину, а потім виїхав до Австралії». Так чи інакше, ви дуже правильно зробили, коли викреслили його зі свого життя. Кажуть, він зламався, опинився на самому дні. Ні сім'ї, ні роботи. П'є як швець. Ось такі неподобства я й хочу викорінити назавжди. І сподіваюся на вашу підтримку. Разом, моя дорога, ми будемо практично непереможними. Ну, що скажете? Підписуюся під кожним вашим словом промовила вона, дивлячись йому прямо у вічі. Він схвильовано поплескав її по руці. Отже, домовилися. Партнери, так? Він ледве стримував усмішку. А тепер щодо тих, хто зайнятий у виставі, продовжив він, відкашлявшись. Начебто всі ролі вже розподілені, крім другої з двох головних чоловічих. У вас є хтось на цю роль? Вона почала замислено полірувати нігті. «Ви знаєте Бобі Карлсона? Він грає мого брата в нинішній виставі. Милий хлопець і актор цілком пристойний. За великими гонорарами не женеться». «Хм, тут пристойно грати замало. Роль дуже емоційна. Другий акт, ви пам'ятаєте, майже повністю тримається на ньому. А на гонорарах я не економлю. Особисто я бачу в цій ролі Мартіна Уілтона». «Молодого актора, про якого зараз усі гомонять. Знаєте його?» «Ні». Вона повернулася до свого гримерного столика, трохи насупивши брови, утім майже непомітно. «Він наступного тижня дограє останні спектаклі за контрактом, тож зараз саме час його перехопити. Сходіть, подивіться його. У них у п'ятницю денна вистава. Природжений талант. Давно такого не зустрічав». При цьому зовсім молодий, незіпсований, не здогадується, наскільки гарний. У будь-якому разі складіть про нього своє враження для початку можна запросити його на пробу. Так, так, звісно. Про цього самого Мартіна Вілтона їй вже всі вуха продзищали публіка шаленіє, критики вихваляють так, що нудить. Тоді до п'ятниці, усміхнулася вона, нетерпляче очікую. Через кілька хвилин Хейнс уже сидів у таксі, на губах у нього грала задоволена усмішка, він був упевнений, що справив сильне враження. Хоча чому тут дивуватися? Зрештою, він багатий, не дурний, та й не старий до 60 ще далеко, навряд чи доводилося мати справу з людьми такої ваги безперечно, її чоловік був людиною неабиякою, але жити з драматургом, мабуть, смертна нудьга. Завжди з головою в роботі, а дружина не більш ніж персонаж чергової п'єси. Хіба такий тип здатний зробити жінку щасливою? Хоч помер вчасно, і на тому спасибі. Напевно, їй зараз самотньо, бідолашній. Чотки ні з ким її не пов'язували із тих самих пір, як той телепень відчалив до Австралії. Втім, і в тій історії було більше злобних наклепів, ніж правди. Головне – вона повністю поділяє його погляди на оновлення театру. Це факт. Похід за чистоту моралі. Який блискучий план. А якщо його прагнення підтримають впливові столичні газети, це викличе фурор. Пол Хейнс увійде в історію як титан, який очистив англійську сцену від скверни. І допоможе йому в цьому Мері Фабіан. Її краса та його мізки – Безпрограшна комбінація. За його підрахунками, їй зараз десь за тридцять, у неї підростає донька. Звісно, ця дама не кожному по зубах, але яка фігура. Надягнути б на неї діамантове кольє, а зодьгу дещо зняти. Він перечував насолоду від нової п'єси з багатьох причин. Залишившись нарешті сама у своїй гримерці, Мері Фабіан згадала відвідувача недобрим словом. Змусити її чекати стільки часу після спектаклю, і хоч би вибачився. Жахлива людина. Сидів ніби приклеєний, ніс якусь неймовірну нісенітницю про свої доброчесні рев'ю, а сам витріщався на неї і облизувався, наче вона шматок філе в м'ясній лавці. Скажіть містеру Карсону, що я вільна? Наказала вона костюмерці. Було вже за північ, а вона так і не встигла повечеряти. Поспіхом скинувши із себе сценічний костюм, вона почала зачесувати волосся назад за вуха. Бобі. покликала вона Крістіну. Боббі, радість моя. У п'ятницю вона висиділа до кінця денного спектаклю, і весь цей час на її обличчі зберігався кам'яний непроникний вираз. На щастя, Пола Хейнса терміново викликала й до Манчестера, інакше вона б не витримала його захоплення під час вистави та ненаситної уваги до всього, що відбувалося на сцені. Вона щільніше загорнулася в хутряне манто, буквально зарившись у нього, ніби намагаючись сховатися від сторонніх очей. Цей актор, Мартін Уілтон, і справді виявився талановитим. Занадто непростимо талановитим. Особистість на голову вище за всіх інших І яке виразне обличчя Каштаново руде волосся Не зовсім її типаж Але річ зовсім не в цьому Жодна чоловіча харизма тут не допоможе У свій спектакль вона його не пустить Ні за яких обставин Занадто ризиковано Дати йому роль у новій постановці Це все одно, що підписати собі смертний вирок Він затінить усіх вона неминуче опиниться на другому плані, її просто ніхто не помітить. Вона й без того переживала не найкращий період у своїй кар'єрі. Один неправильний крок найменша помилка, і публіка переключить увагу на інших почнуться розмови, що вона повторюється, як стара затерта платівка, і, схоже, себе вичерпала. Ні. Цей хлопчисько занадто гарний. Вона живо уявила собі вечір прем'єри, як він зірве головні оплески. На поклонах вона буде скромно стояти в глибині сцени, розуміючи своє місце, і з усмішкою посилати його вперед до рампи. А вранці газети на випередки співатимуть йому до фірамби. Головним відкриттям прем'єри став містер Мартін Вілтон І так далі, і так далі. Треба терміново щось придумати. «Будь-якою ціною не дати йому отримати цю роль. Але як? Завдання нелегке. Діяти потрібно обережно». Після вистави вона надіслала Мартіну Уілтону коротеньку записку. «Ви грали чудово. Вище всяких похвал. Я хотіла б запросити вас взяти участь разом зі мною в новому спектаклі. П'єсу надішлю. Прочитайте її сьогодні ж. Там для вас чудова роль». «Вибачте, що не зайшла привітати. Дуже поспішаю». Їй не хотілося одразу зустрічатися з ним віч. -навіч. Він, скоріш за все, аж розпирається від самовдоволення, а бачите, це було б нестерпно. Вона сіла в машину і поїхала додому, ломаючи голову, як би акуратніше нього позбутися. Вранці, перед першою репетицією, на яку було запрошено Мартіна Вілтона, вона отримала телеграму від Хейнса. «Затримуюся в Манчестері, змушений пропустити репетицію. Рішення щодо Уилтона у ваших руках». Перечуваючи перемогу, вона зім'яла телеграму в руці і пішла на сцену. «Містер Хейнс усе ще в Манчестері, на репетиції бути не зможе. Усі зібралися? Тоді й почнемо». О восьмій вечора, коли всі заплановані на перший день сцени були пройдені, Мері Фабіан без сил опустилася в крісло у своїй гримерці. Репетиція підтвердила її найгірші побоювання. Клопець був блискучий, жодної осічки, а техніка просто вражала. Убити його мало. Вона сіла перед дзеркалом і почала приводити обличчя до ладу. У пам'яті сплив той вечір минулого тижня, коли Пол Хейнс розповідав їй свій абсурдний план зайнятися особистим життям акторів. І тут у її голові почала зароджуватися одна, поки що невиразна ідея. «Скажіть містеру Вілтону, що я хочу його бачити», – попросила вона костюмерку. За кілька хвилин молодий актор постукав у двері і невпевнено спитав. «Можна?» Вона зустріла його сяючою усмішкою та простягнула обидві руки. «Нам стільки всього потрібно говорити, Що ви робите сьогодні ввечері? Дуже зайняті». Він густо почервонів. Взагалі-то я збирався додому, до дружини, але якщо треба, я зателефоную і попереджу, що затримаюся. Ви одружені? Здивувалася вона. Такий молоденький, як вас огораздило? Вона похитала головою з жартівливим докором. Можливо, ваша дружина погодиться відпустити вас на пару годин? Ну, будь ласка. Я хотіла б говорити з вами наш нещасливий другий акт. За півгодини вони вже сиділи за столом у неї вдома. Спочатку він так ніяковів, що ледь міг вимовити слово. Природний і впевнений на сцені, у звичайному житті це був невпевнений собі юнак, який не знав, куди подіти руки й ноги. Вона старанно не помічала його болісної сором'язливості, обдаровувала заспокійливими усмішками, говорила з ним яко, лагідно машинально використовуючи весь арсенал прийомів, напрацьованих роками. Досить швидко він почав здаватися під впливом затишної атмосфери, її чарівного голосу, чудової їжі і другого келиха Бургундського. Йому важко було повірити, що він ввечері з мері Фабіан у неї вдома, сам на сам із нею. Вона запалила цигарку під